Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ašrafi l-anbijai wal-mursalin, nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa men tabi'ahum bi ihsanin ila javmi ddini, thumma amma ba'du. <coughs> Do išta sva kazava la pripada uzvijšnjom Allahum subhanu wa ta'ala, salavat miri salam na Allahum poslanika, Allahum ogmilenika, Muhammeda salatu wa salam, njegov časnu porodcu, njegov uzor te se ljudi koji slijede put istine dosudnjega dana. <coughs> Uvažena, braću i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, kao što znate, već duži period mi se družimo srijedom nakon jacije namaza sa knjigom Rijadu Svalihin, vrtovi pobožnjaka čuvenog imama Enneviju Rahmetullahi Alihi. Mi smo mnogo puta ponavljali činjenicu da imam nevi Rahmetullahi Alihi u ovoj blagoslovljenoj knjizi koju uzvišenje Allah podario veliki blagoslov, pokušao da objedini iz šest najpriznati hadijski zbirki ummeta, najosnovnije hadijse koji su potrebni čovjeku za njegov, hajde kažemo, svakodnevni život. Mi večeras ćemo napraviti jednu pauzu i napravit ćemo kažemo jednu inovaciju, a to je večerašnji ders, večerašnje predavanje je posljednje predavanje u kojem se družimo sa knjigom Rijado Salehin. O čemu se radi? Inša Allah iznila od sljedeće sredi od prvog termina u 2019. godini Počećemo ćemo sa jednom inovacijom, a to je škola Islama, gdje ćemo ako Bog da od srijede u svim radnim danima nakon jacije namaza imati dva predavanja škole Islama za početnike u kojoj ćemo obrađivati ti tri predmeta. Obrađivat ćemo fikh, islamsko pravo, akidet, islamsko vjerovanje i hadise Božijeg poslanika. U tom kontekstu ja sam večeras raz odlučio da se malo vratimo na početak knjige i da pokušamo malo da obnovimo gradivo koje smo, ako Bog da, uzimali tokom e, posljednjih ovih naših e, termina. Počet ćemo, ako Bog da, od početka, a na kraju ćemo opet e, za one koji se budu uključivali naknadno pojasniti e, o budućem programu, ako Bog da, od sljedeće sredi. Mismo smo već bili prešli 1100 hadisa, ja sam pokušao da vratim se od početka knjige i ako Bog da, da spomenemo neke možda najbitnije hadise koji su nam najpotrebni u svakonom životu. Za one koji imaju knjigu ovog formata, mi ćemo neprestano kazivati na kojoj stranci se nalazimo i koji broj hadisa komentaršimo. Prvi hadis, hadis od Umar al-Adiallahu taranu, hadis kojim je imam Buhariya, Rahmetullahi aleyhi započeo svoj Sahih, sahih il-Bukhari, Imam en nevi rahmetullahi aleyhi poveo se za imam Bukhari, pa je i on svoju knjigu Riyadu Salihin otpočeo hadisom Omera radijallahu ta'lanhu u kojim stoji da Allah uposlanik aleyhi salatu i seram kazao dijela se vrednuju prema namirama i svakom čoveku pripada ono što je namiravao. Čija hijdža bude radi Allaha i njegovog poslanika, on je u istinu radi Allaha i njegovog poslanika, a čija hijdža bude radi ovo svjetske koristi koju želi postići ili žene kojom se želi oženiti, njegova hijdža je radi onoga zbog čega je i učinio. Ovaj hadis za biložima Bukhari i Muslim je ovo jedan od najveličanstvenih i najvećih hadisa u cijelome islamu, odnosno u svim hadisma koji je izrekao Allahu poslanik alaih salatu wasalam, doista se dijela vrednuju po namirova. Ovaj hadis, njegov veličina se ugleda u tome što čovjekova namira je u njegovom srcu i ljudi ne mogu znati šta je u čovjekovom srcu. Pa uzvišen Allah subhanu wa ta'ala postavio je znači ummetu, čovečanstvo je jedno veliko pravilo, a to je da se dijela vrednuju po onome što se nalazi u čovjekovom srcu. Innamel a'malu bin nijat doista se dijela vrednuju po namjerama. Možemo vidjeti dvojicu ljudi i to je možda jedan od najboljih primjera kako možemo shvatiti bitnost ovog hadisa. Možemo vidjeti dvojicu ljudi da radi identičan ibadet. Primjer radi namaz. Dvojica ljudi klanjaju I jednog taj njegov namaz odvodi u džennet, a drugog možda odvodi u džehennem. Dvojica ljudi se bori na Allahovom putu kao mu džahidi. Jedan zbog tog svog džihada odlazi u džennet, a jedan zbog svog džihada odlazi u džehennem. Dvojica ljudi udjeljuju metak. identično. Jedan od njih zbog imetka ulazi u džennet, a drugi zbog tog imetka odlazi u džehennem. Gdje je problem? problemi u njihovom srcu i u njihovim namjerama. Pa primjer klanjača, jedan čovjek klanja da bi postigao Allahovo zadovoljstvo, da bi ispoštovao naredbu da čovjek vjernik klanja namaz. Drugi čovjek klanja radi ljudi, da bi ga ljudi vidjeli. Njegov ibadet je zbog ljudi, a mi smo mnogo puta govorili da u islamu nije dozvoljno činiti bilo kakav ibadet radi ljudi. Mi činimo ibadete radi uzvišnog Allaha. Pa, U tom kontekstu onaj prvi uh, onaj hadisu u kojem Allah posanik ali se letu a selamu jer doslovno kaži, trojica su ljudi prvi koji će biti bačeni u vatru. Allahu ekbar. Kada je možda nas Pitao neko, ko su trojica ljudi koji će prvo biti bačeni u vatru, ljudi koji ne znaju ovaj hadis, mi bi kazali možda uh, ili bludničar ili onaj koji je u kamatu ili onaj koji je uh, krao ili tako dalje. Kaže Allahoposlanik, prva trojica ljudi koji će biti bačeni u vatru jeste čovjek koji se borio na Allahovom putu. Čovjek koji se borio na Allahom putu biće bačen prvi u vatru. Zašto? Dovešće ga na sudnji dan pa će ga upitati o Allahov robe zbog čega si se borio. Pa će kazati radi Allaha pa će biti rečeno, lažiš, ti si se borio da ljudi reknu hrabar, ljudi su već rekli da si hrabar, pa će ga baciti u vatru. Pa će tako biti i sa Hafizom Kur'ana, pa će tako biti sa Alimom učenjakom i bit će tako sa čovjekom koji je i metak, da bi ga ljudi vidjeli. Pa znači ovaj hadis je veličanstven hadis, Neki su za ovaj hadis da je polovina islama doista se dijela vrednuju po namjerama, po onome što je u našim srcu. Nakon što je Allaho poslanik rekao dijela se vrednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što je namiravao, navio je Allaho poslanik jedan praktičan primjer, hijjra. Kaže Allah poslanika, onaj ko učini hiđnu radi Allaha, radi poslanika, pokoravajući se Allahu, taj će dobiti nagradu od Allaha. A onaj ko obavi hiđnu zbog neke dunjalučke koristi, ili čovjek želi da obavi hiđu da bi se tamo oženio nekom ženom, zbog te žene obavio hiđu, kaže njemu pripada od te hiđne ono što je namiravao. Pa je veoma bitno, braćo, ma draga i ciljne sestre, i e, zbog toga su islamsku čenjaci ovaj hadis stavljali na početku svojih knjiga da čovjek prije nego što hoće uraditi bilo koje dijelo, da se dobro preispita. Ako želi udjeliti sadaku, ja to radim radi Allaha, želim Allahovo zadovoljstvo i tako dalje. Da se preispita, ne daj Bože, da to ne bude zbog ljudi, zbog slikanja, zbog Facebooka i tako dalje pa je ovo jedan veliki hadis i rekli smo dva dijela identična vajnštinom, samo znači zbog nijeta, jedno od tih dijela može svoga sahibi odvesti u džennet, a drugo od čovjeka može odvesti u vatu. Nakon toga hadis e, iz Rijadu Salihina, sedmi hadis u knjizi Rijadu Salihin od Ebu Huriri radijallahu tali se prenosi, Da je Allah poslanik Ali Seleatu saram rekao Allah ne gleda u vaša tijela niti u vaše likove, Allah gleda u vaša srca. Opet jedan hadijs koji potvrđuje koliko je bitno srce kao ljudski organ, odnosno da čovjek pazi na svoje nijete i da pazi na svoje namjere. Kaže Allah poslanik, doista Allah ne gleda u vaše likove. U kontekstu Doista Allahu ništa ne znači kakav je vaš lik, neko je stvoren visok a neko nizak, neko možda debli a neko možda mršavi, neko je crn a neko je bijel i tako dalje. To kod Allaha ne znači ništa na Sudnjem danu. Znači naša vanština Naša fizionomija tijela imaju neki propisi koji se vežu u islamu za vanštinu. Kao što je ženin hijab ili čovjekova brada ili nogavice i tako itd. Te stvari imaju svoju težinu, ali se misli fizionomija čovjekovog tijela kod Allaha ne znači ništa. Čovjek može biti mis svijeta deset godina za redom. Ako ne bude vjernik, ako ne bude klanjao, ako ne bude Allahu robovao, on ode u djehenne bez obzira što je najlepši. A može čovjek biti možda i najtobe jarabi, ali i najružnijeg izgleda na planeti. Ali pokoran Allahu, robuje Allahu, iskreno robuje Allahu, bez obzira što nije lijep, on će, inša Allah, zaraditi Allahovu nagradu džennet. Pa nas ovaj hadis podučava da čovjek treba paziti na svoje srce islamski učenjaci pisali su zasebna dijela u kojima su govorili o bitnosti ibadjeta koji, čije mjesto je u srcu. Imamo na bosanskom jeziku jednu izuzetno lijepu knjigu koju je napisao Hajrudin Ahmetovic Šejh, Dijela srca, veoma interesantna i lijepa knjiga koju ja preporučujem braći i sestrama za čitanje. Nakon toga, jedan naisti hadis od Ebu el-Abbasa, Abdullah ibn-Abbasa, Radi Allah se prenosi da Allah poslanik preni od svoga gospodara, znači riječi koje Allah poslanik prenosi od uzvišenog Allaha i rekli smo više puta da se ti hadisi zovu hadisi el kuciji. Uzvišeni Allah odredio je šta je dobro, a šta je zlo. I to je pojasnio. Ko naumi da učini dobro dijelo, paga ga ne učini. Allah mu ga upiše kao da ga je učinio. Ko naumi da učini dobro dijelo, pa ga ne učini, Allah mu ga upiše kao da je učinio dobro dijelo. Allahu ekver, u islamu kada imate iskrenu namjeru da nešto uradite, pa budete sprijećeni da to uradite, vama se upisuje nagrada tog dijela. Primjera radi, čovjek odluči da će ove godine ići na hađ i pripremi pare, kaže ja idem ove godine na hađ. Ima namjeru, iskrenu. U među vremenu se desi da je se razbolio i ne može zbog zdravstvenih razloga da odi. Allah zna njegovu namjeru. On će imati nagradu kao da je otišao na hađe. Drugi primjer. Čovjek vidi siromaha kojim želi da udijeli sadaku. Ali nema uzase novca. Pa kaže idem u auto da uzmem novčanika kako bi čovjeku dao sadaku. Dok on ode do auta, vrati se Nema siromaha, otišao je. Njemu se kod uznišenog Allaha upisuje nagrada sadaki. Pa u islamu, braćom Adraga i cijine sestre, kada čovjek ima namjeru da uradi dobro djelo i bude spriječen, ima, znači kod Allaha mu se upisuje nagrada potpunog djela. Pa je to prva verzija ko želi da uradi dobro djelo. Pa ga ne uradi, bude mu upisano dobro djelo. Nakon toga, kaže se u Nastavku hadisa. A ko naumi da učini dobro dijelo i učini ga, Allah mu ga upiš, upiše nagradu od deset do sedam stotina puta ili još mnogo više. Allahu akbar. U islamu imamo dvije verzije za dobra dijela. Imamo verziju da smo htjeli uratiti dobro dijelo... I nismo spriječeni smo. Upisuje nam se dobro djelo. Ako tjednem urati dobro djelo, pa ga uradimo, nagrađuje se od deset puta do sedamstotina puta i više. Dadneš Marku, ona je kod Allaha minimalno deset maraka, pa do sedamstotina puta, shodno koliko naš ihlas i iskrenost u srcu bude jaka. Pa i više od toga. Znači, kako je islam plemenit i lijep? Uradiš dobro djelo nagrađuje se deseto rostruko. Imaš samo namjeru da uradiš dobro djelo i budeš spriječen, nisi uradio, ti imaš nagradu tog dobrog dijela. Pa nastavlja Allah, poslanika ali se letu, mi kaže, ako naumi da učini loše dijelo, pa ga ne učini, Allah mu to upiše kao dobro dijelo. Allahu akvar. Ko želi da uradi loše dijelo? Pa se sjeti Allaha, sjeti se kazni, sjeti se džehennema i ostavi to loše dijelo. Allah mu piše dobro dijelo. Ovdje kada smo nekada davno komentari sa Lava Adi spomenuli smo, ovdje se misli da čovjek bude ispriječen zbog takvaluka i bogobojaznosti. Čovjek može dobro o loše dijelo. Ispriječen bude zbog faktora, primjer radi čovjek ko da opljačka banku i dođe tamo policija i on se vrati. Takaj čovjek ima grijeh. Ali čovjek je tijel da uradi neko loše djelo. I onda razmisli o tom djelu, sjeti se Allaha, sjeti se kazni i ostavi ga. Ima kod Allaha nagradu. Allahu ekvar. Allahu ekvar kako je vjera potpuna. Imamo dobra djela ako ih Nanijetimo i ne uradimo, imamo dobro dijelo. Ako dobro dijelo uradimo, od deset do sedamstotina puta se nagrađuje. Imamo loše djelo ako smo ga htjeli uraditi, pa se sjetimo Allaha i ne uradimo ga, opet dobro dijelo. I ostaje samo jedna verzija, zadnja, najgora. Htjedneš uraditi loše djelo i uradiš ga, upisuje ti se samo jedan grijeh. Allahu ekber. Vidite Allahovi milosti, Allahovi pravdi. Kada uradiš loše dijelo, samo jedno loše dijelo. Kada uradiš dobro dijelo, od jedan do sedam stotina puta i više kom Allah Jalešanu hoće. Zato je Abdullah ibn Mesud i govorio, teško ono mi, čije jedinice nadvladaju desetice. Na U islamu, na sudnjem danu dijela se vagaju, pa ako čovjek ima više loših dijela... Ide u džahennem. Ako bude imao više dobrih dijela, ide u džennet. Pa kaže Abdullah ibn Mesud, teško se onome čije jedinice, loša dijela se, vrednuju pojedinicama. Nadvladaju desetice, jer se dobra dijela vrednuju deseticama. Pa onaj insan čije jedinice pojedinačno, loša djela, prestignu desetice, dobra djela, onda zaista u tom insanu nema hajra. Nakon toga u knjizi Rijadusa Alihin u poglavlju pokajanja i teube 16. hadis Od Ebu Musa el-Eš'ar radijallahu ta'ala su prinsi da je uvijestnik sallallahu alaihi wa sallam rekao Uzvišeni Allah drži svoju ruku ispruženu tokom cijele noći primajući pokajanje oni koji su danju griješili A danju pruža svoju ruku primajući pokajanje oni koji su griješili noću sve dok sunce ne izađe sa zapada Znači 16. hadisu u knjizi Radu Salihin od Ebu Musa el-Eš'ar pojašnjava Ebu Musa el-Eš'ar radijallahu ta'ala su hadisu od Božije poslanika Da uzvišeni Allah, subhanu wa ta'ala, njegova milost je toliko velika da ljudima ostavlja mogućnost, apsolutnu mogućnost povratka Allahu. Pa čovjek koji je godinama možda činio grijehe, činio harame, radio nešto što je loše... Uvijek, kada god hoće, istog momenta, sada, može da se pokaje uzvišenom Allahu Vi pogledajte kada hoćete kod doktora, kada hoćete kod neke ličnosti, morate termin. Kod uzvišenog Allaha nama termin ne treba. Uzvišeni Allah danju drži ispruženu svoju ruku da bi primio pokajanje onih koji su griješli noću. A noću drži pruženu ruku da bi primio pokajanje onih koji griješi danju pa su vrata pokajanja kod uzvišenog Allaha otvorena 24 sata. Zato vjernik i vjernica trebaju da iskoriste ovu privilegiju kod uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala i ako imaju nekih loših poruka u svome životu ili gdje ako je ne znajući kada će ih preteći smrt da se hajde kažemo vrate Allahu i da iskoriste ovu veliku privilegiju. Nakon toga 27. hadis U istoj knjizi Riyadu Salihin. 27 hadis. Od Ebu Jahje Suhejba Es-Sinana, radijallahu ta' man se prinosi da Allah posanik a.s. rekao, čudan li je primer vjernika. U kakvoj god situaciji se on nađi, on je na dobitku. I takav slučaj nije nisakim drugim osim sa vjernikom. Ako ga zadesi kako dobro, on zahvali Allahu i bude nagrađen zbog toga. Ako ga zadesi šta loše, on se strpi, pa mu i to donese nagradu kod uzvišnog Allaha. Hadis Biražima Muslim, jedan interesantan i lijep hadis koji nas uči da se strpimo u periodu i vremenu kada imamo određene iskušenja i musibete. Pa je vjernik znači u svakoj situaciji dobiva. Čovjek kada živi, Može biti u jednoj od dvije situacije, nema treći situacije. Ili nam je lijepo u životu, uživamo, u blagodatima smo, ili smo iskušani u nekim smo problemima. Nema druge situacije, ili nam je lijepo, ili smo u blagodatima, ili nam je loše, ili smo iskušani u problemima i u sivetima. Pa da vidimo primjer mina kaže Allah poslanik, čudan je primjer Mu'mina, on uvijek dobiva, dobiva na ahiretu, Kaže, ako mu bude lijepo, u blagostanju, u nijametima, kao što smo većina nas, i zdravlje, i odjeća, i mir, i blagostanje, i iman, i sve, kaže mu'min, kada mu je dobro zahvaljuje Allahu, pa ga Allah nagradi zbog njegove zahvali. Wole in šekartum lezi dennekum. Ako vi budete Allahu zahvaljivali, Allah će vam povećati svoje blagodati i svoje nijamete. A kaže, druga situacija mu'min, kada ga zadesim u Sibet, on se strpi ga Allah nagradi zbog njegovog strpljenja. Pa je propisano vjerniku i vjernici, ako ih zadesi kakav musibet, kakva nedača, kakvo iskušenje, da se strpe ne radi ljudi, ne radi e, društva, da se strpe radi Allaha, očekujući nagradu od oduzvišenog Allaha. Pa znamo mnoge, mnogi argumente i hadise Allahog postanika, ali i salatu seram, u kojima se obećaju velike nagrade onima koji se strpljivo budu podnosili iskušenja koja ih zadesije. Nakon toga, nakon toga, 49. hadis, 49. hadis u knjizi Rijadus al-Rihin. <clears throat> Od Ebu Huriri radi Allah se prenosi da je Allahoposlanik a.s.v. rekao vjernika i vjernicu. Neprestano će pogađati iskušenja u njima samima i u djeci i u imecima sve dok im se ne izbrišu svi grijesi. Tako da se sa uzvišenjem Allahu susretnu bez jednog grija. Hadis bilježi imam tirmidija. Opet jedan hadijs koji govori o vrijednosti strpljenja na Allahovom putu, kaže Allahu poslanik se salatu selam vjernika i vjernicu neće prestati pogađati musibet mu, iskušenja u njima samima, u zdravlju i tako dalje. Ili u njihovoj djeci ili u njihovom imetku. To su tri ključna faktora dunjalučkog života. na život, naše zdravlje, naš imetak i naša djeca. Pa kaže Allah poslanika alaih salatu wasalam, neće iskušenja prestati pogađati čovjeka. A on se strpljivo podnosi prema tim iskušenjima. Pa mu Allah bliše grijehe do te mjeri da će on sresti Allaha subhanahu wa ta'ala bez ikakvih grija. Pa je ovo jedan veliki, veliki hadis koji podstiče čovjeka Da bude svjestan da će doći iskušenja jer kaže Allah poslanik neće prestati iskušenja pogađati čovjeka. Znači mi smo na dunjaluku na ispitu i svi ćemo biti iskušani ili u našim životima ili u imecima ili u našoj djeci. Pa kada se insan strpi, uzvišeni mu Allah prašta grijehe, do tem jer je da čovjek sretni Allaha na sudnjem danu, a njegovi grijesi oprošteni. Nakon toga hadis broj 55 za one koji su se možda naknadno uključili u naše predavanje. Večerašnje predavanje je posljednje predavanje u ovoj godini knjige Rijadu Salihin, pa smo odlučili da se malo vratimo na početak knjige i da se prisjetimo nekih veoma bitnih hadisa iz ove knjige. Svakako, od sljedeće srijede, ako Bog da, mi počinjemo sa uh, jednim novim serijalom, počinjemo sa zimskom školom islama u svim radnim danima od srijede pa nadalje, ako Bog da, imaćemo nakonjacije dva školska časa u kojim ćemo obrađivati predmete fikha i akide i hadisa, Božje poslanika ali se letu eseram, obrađujući najosnovnija i najpotrebnija pitanja islama koja su potrebna jednom muslimanu, pa ćemo ako Bog da, tako možda dva ili tri mjeseca pokušati da svaki večeri nakonjacije namaza dok su ove duge zimske nove da pokušamo znači naučiti neke najosnovnije stvari vjezane za našu vjeru. Pa se vraćamo ponovo našem predavanju. Večeras se družimo sa probranim hadisima koji smo nekada već prije slušali. 55. hadis od Ebu Muhammeda, Hasana ibn Ali, ibn Ebi Taliba radiju Allahu ta'lanhu se prenosi Abdullah Poslanik Ali se salatu ve selam rekao ostavi sve ono što ti sumnjivo a drži se onoga što ti nije sumnjivo. Zaista istina ljubav donosi smirenost a laž sumnjičavost. Ovo je jedno veliko pravilo kojima Allahu Poslanik se salatu ve selam odgaja vjernika, čovjeka da u životu pokuša živjeti na način da ostavlja sumljive stvari. Vjernik treba da zna u životu da postoje tri vrste, ajde kažemo e, Sve stvari oko njega se mogu ili postupci staviti u tri kalupa ili je to jasno halalt ili je to jasno haram ili je to nešto sumnljivo pa Allah poslanik alejhiselam ostavi sve ono što ti je sumljivo, a drži se onoga što ti nije sumljivo. ovo bi trebao da bude životni moto čovjeka vjernika u jednom drugom hadisu Allah poslanik kaže inal halal bayyinun wa inal haram bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kaseerun minan nas kaže Allah poslanik halal yasani Svi znamo da je jabuka dopuštena, svi znamo da je suok dopušten, svi znamo da je voda dozvoljena, tako dalje. Svi znamo da je svinjetina zabranjena, svi znamo da je alkohol zabranjen, svi znamo da je krađa zabranjena. Ali imamo sumljive stvari. I danas pogotovo mnogo, mnogo je sumljivi stvari za koje vjernik ne zna jesu li dozvoljene ili nisu dozvoljene. Pa kaže Allah, onaj ko ostavi sumljive stvari, Sačuvaće će svoju čast i sačuvat svoj din. Veoma bitne dvije stvari. Ko ostavi sumljive stvari, sačuvat vjeru i sačuvat čast. Dok onaj ko bude činio kontinuirano sumljive stvari, kaže Allahoposlanik, s vremenom će završiti i početi činiti zabranjene stvari harame. Pa je ovo jedno veliko životno pravilo kojima Allahoposlanik, ali se, ali se, ali se nam, naše postupke dijeli u tri kategorije. Ono što je halal, ono što je haram i ono što je sumljivo. Kaže Allah poslanik, a većina ljudi ne zna te stvari. Pa kaže Allah poslanik, preporučuje da se sumljive stvari u životu ostavljaju. Nakon toga, 61. hadis u knjizi Riyadu Salihin, probrani hadisi koji smo mi već nekada slušali i komentarisali od Ebu Zarra Đunduba ibn Đunadi, radi Allah se prenosi da Allah poslanika ali se letu selam kazao boj se Allaha magdje bio. Ako uradiš loše dijelo, nakon njega uradi dobro koje će izbrisati ono loše i lijepo se obhodi prema ljudima. Ovo je jedan veliki hadis kojima Allah poslanika ali se letu selam šalje poruku svome ummetu i kaže boj se Allaha magdje bio. Prvi savjet u hadisu jeste čovjek vjernik Trebalo bi da stremi ka tome da dođi na nivo svoga imana, da ima nepristano osjećaj da ga Allah vidi. Najveći razlog zašto ljudi danas čini grijehe jeste u onom momentu kada čovjek čini grijeh, jednostavno ta svijest da ga Allah vidi oslabi. Pa kada čovjek ojača svoj iman i neprestano ima osjećaj da ga Allah vidi, onda će to sigurno uzrokovati da čovjek ostavi grijehe. Zato Boži postanik i kaže, boj se Allaha, ma gdje bio, gdje god da budeš, i u društvu, i kada si sam, i kada si u kući, i kada si na polju, i kada si u svojoj državi, i kada si u nekoj drugoj državi gdje te niko ne poznaje, boj se Allaha uvijek. Drugi savjek kaže, Allah postanik, alaihi salatu wasalam, Ako uradiš loše dijelo, nakon njega uradi dobro dijelo koje će izvrasati ono loši. Ovo je jedna velika formula po kojoj bi trebao da živi vjernik musliman, a to je ako čovjeku se i desi da uradi grije, trebao bi se potruditi nakon njega da odmah uradi neko dobro dijelo. Da dadni sadaku, da klanja dva reke da uči Kur'an kako bi tim dijelom pobrisao ovo loše dijelo. Kaže uzvišenje Allah u Kur'anu, innel hasenati yudhibine sejiat, doista dobra dijela, brišu loša dijela. Svakako mi smo tome više puta govorili, u islamu se loša dijela dijele u dvije kategorije. Imamo velike grijehe i mali grijehe. Veliki grijesi to su oni grijesi za koji postoji Dunjalučka kazna ili Ahiretska kazna ili je počinjoc tog grijeha prokljeti jezikom Božijeg poslanika. To su veliki grijesi i oni ne mogu biti oprošteni činjenjem dobrih dijela. Mi ako želimo da izbrišemo iz svog životnog deftera treba da se pokajemo. Ali imamo mi mnogo u svom životnom defteru malih grijeha pa se mali grijesi mogu brisati činjenjem dobrih dijela dolazi Božim poslaniku, alaih salatu selam, čovjek i kaže Allahu poslaniče, ja sam šitan me savladao, pa sam imao kontakt sa jednom ženom. Pa kaže Allahu poslanik, alaih salatu selam, čovjek je za njim zajedno klanjao namaz, pa kaže Allahu poslanik, jesi li klanjao sa nama namaz? Kaže, jesam Allahu poslaniče, pa je Allahu poslanik citirao kuranski ajed, innal hasenati yudhibne seji'at, doista dobra dijela, brišu loša djela. Pa bi ovo trebalo da bude životni moto čovjeka vjernika da kada uradi loše dijelo, da se potrudi što prije da uradi neko dobro dijelo koji će pobrisati to loše i na kraju kaže Allahu poslanikom hadisu treći savet i lijepo se ophodite prema ljudima wa khaliqu wa khaliqun nas bi khuluqin prema ljudima. Pa ovdje riječ ljudi je E, široka širok pojam nije reko rečeno prema muslimanima niti prema rodbini niti prema poruci prema ljudima prema svim ljudima se Pro, ponašajte lijepo, pa je ovo, ova vjera, islam, potpuna i savršena, lijepa, poziva da se čovjek na najljepši i mogući način obhodi prema svim ljudima iz njegovog okruženja, i prema rodbini, i prema prijateljima, i prema komšijama, i prema muslimanima, i prema nemuslimanima wa khaliqin nas bi khuluqin hasan i prema ljudima se obhodi na lijep način i zato ćemo vidjeti da Allahu postani kalis salatu selam usum u svome životu na praktičan način je pokazao kako i na koji način se treba voditi prema ljudima Nakon toga nakon toga 67. hadis iz knjige Rijadu salihin 67. hadis Od Ebu Huriri radijallahu ta'an spremesti da Allah poslanik alaihi salatu wa selam rekao, jedan od znakova ispravnosti čovjek koji vjeri jeste i to da se kloni onoga što ga se ne tiči. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wa selam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ja'nihi od ljepoti i savršenstva i potpunosti čovjekov islama jeste i to da čovjek ostavi ono što ga se ne tiči. Jedan veliki hadis kojeg danas kada bi ljudi uprakticirali u svakodnevnom životu, nestalo bi možda i 90% naših e, međuljudskih problema i razmjerica da ljudi ostavi ono što ih se ne tiči. Danas kada vidite putem Whatsappa, putem Vibera, putem Facebooka, putem komentara, ljudi su zauzeti mnogim stvarima koji se uopšte ne vezuju za njih niti oni imaju potrebu za njim. Kada kažemo nemaju potrebu, znači nas islam ne duži za tu to što je komšija kupio auto ili to što je komšija se posvađao sa suprugom, to što je komšija razveo svoju ženu, to što se nešto desilo, to nas ne interesuje. I zato znači ovaj hadis je jedna velika formula za uspješan i sretan život a to je da čovjek se trudi da se samo interesuje za ono ono što će on biti pita na sudnjem danu. Mi se nerijetko bacimo u visine pa nas interesuje šta se dešava u U islamskom svijetu, pa u Turskoj, pa u parlamentu, pa ovdje, pa ovdje, a nismo riješili osnovna pitanja vezano za nas, za našu suprugu, za našu djecu, za naš komšiluk, za našu rodbinu, a mi bi da rješavamo pitanja ummeta. Pa je od ljepote čovjekovog islama da se ostavi onoga što ga se ne tiče. Nakon toga 79. hadis iz knjige Rijadu Salihin, probrani hadisi od Umara radijallahu ta'ala se prenosi da čuo Allahu poslanika kako kaže kada biste se vi istinski oslonili na Allaha, on bi vas obskrblio kao što obskrbljuje ptice. One ujutro polijeću prazni, a naveče se vraćaju punih stomaka. Hadis koji govori o jednoj veoma, veoma interesantnoj stvari govori o tevekulu i osloncu na Allaha. Allah dželal šanu kada govori oslomcu na Allaha u u Kur'anu kaže: "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa Onaj ko se na Allaha osloni, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala mu je dovoljan. Pa čovjek vjernik bi trebao da njegov životni moto bude Da čovjek pokuša svoj život balansirati kao između dva krila. Da se oslanja na Allaha, a s druge strane da poduzima sve što može i što je u granicama halala i u njegove mogućnosti. Ovo je veoma bitno. Čovjek treba da se osloni na Allaha da moli Allah da mu olakša, ali isto tako da poduzme sve što je halal i što je u njegovoj mogućnosti. Pa vidimo čak i ovdje je primjer kaže Allahoposlanik kada bi se vi oslonjali na Allaha. On bi vas obskrbio kao što ptice obskrbljuje. Ptice nemaju fabriku, ptice nemaju firmu, ptice nemaju penziju, ptice nemaju supermarkete, ali imaju svoju nafaku. Ali opet kaže Allahoposlanik, one jutrom kreću za nafaku, gladne, a na se vraćaju puni stomaka. Pa je i nama vjernicima propisano da se trudimo, da idemo za nafakum, da stičemo nafaku na halal način, ali prije da stvari prepustimo i da se oslonimo na uzvišenog Allaha. Hadis 85. u knjizi, probravni hadisi iz knjige Rijadu Salihin, od Ebu Amra, Radiyallahu ta'ala subsli nasi da Allahu poslanik ali salatu ve salam došao mu je čovjek i rekao reci mi nešto o islamu o čemu nikoga poslije tebe neću morati pitati Allahu poslanik ali salatu ve salam je rekao reci ja vjerujem u Allaha a zatim na to mi ustraj hadis bilježima muslim jedan veliki veliki hadis jedan veliki hadis koji se vezuje za poglavlje ustrajnosti na Allahu subhanahu wa putu dolazi čovjek i kaže Allahu poslaniku Allahu poslanicu Reci mi o vjeri nešto što nakon tebe više nikada nikoga neću morati pitat. Pazite kada bi neko nama postavio takvo pitanje da nam kaže dobro, de mi kratkim crtama kaži nešto o islamu. Nama bi trebalo vremena i vremena da pojasnimo čovjeku. Kaže Allah oposlanikovom čovjeku قُلْ أَمَنْ تُبِي لَهِ Reci, ja vjerujem u Allaha. Čak kažu islamski učenjaci, sastavni dio vjerovanja je to da čovjek kaže ja vjerujem. Da kaži da se ne stidi, ja vjerujem, sastavni dio imana je i govor i dijela i ono što se nalazi u našem srcu. Pa kaže Allah u Mashabu. ashabu, reci, ja vjerujem u Allaha. Zatim ustraj na to mi na čemu da ustraji ja vjerujem u Allaha ja vjerujem da je On gospodar zemlje i nebesa ja vjerujem da je On stvorio zemlju i nebesa ja vjerujem da je On stvorio insana stvorio je čovjeka da robuje uzvišenom Allaha ja vjerujem da će nas uzvišeni Allah proživjeti ja vjerujem da ćemo stroge račune polagati ja vjerujem da je Allah stvorio džennet i džehennem kao nagrada i kazna za svoje pokorne i nepokorni robove. Reci, ja vjerujem u Allaha. Ja vjerujem u poslanika, Mohameda kojeg on poslao. Ja vjerujem u knjigu koju Allah objavio. Sume staklim. Zatim na to me ustraj. Nad tim riječima ja vjerujem. Nama se nerijetko dešava da ljudi zaista to svoje vjerovanje svedu samo na riječi. Pa kažu, ja vjerujem. Nakon toga, imali namaz? Nima. Imali post, nema. Imali zekat, nema. Imali hadž, nema. Imali žena mahramu, nema. Ali musliman, ja vjerujem, kaže lopustin, reci ja vjerujem. Zatim ustraj na to mi. Potvrdi svojim djelima istinitosti svojih riječi ja vjerujem u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga devedeseti sedmi hadis, probrani hadisi iz knjige Riyadu Salihin, od Ibn Abbasa radijallahu se prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao: "Dvije blagodati obmanu većinu ljudi: zdravlje i slobodno vrijeme." Jedno novo poglavlje u kojem imam ney rahmetullah alayhi citiram nekoliko lijepih hadisa. Jedan od tih jeste, baš hadis koji nama danas treba u današnji vrijeme, a to je da lauposani kaže, velik broj ljudi je obmanut u pogledu dvije stvari. U pogledu zdravlja i slobodnog vremena. Pa ćemo vidjeti ljude dok su mladi, dok imaju mnogo slobodnog vremena, vidjet ćete ih jednostavno kako, hajde kažemo, gube svoje slobodno vrijeme nakon toga kada malo Odskoči kada se oženi, kada se zaposli, kada dođu djeca, tada čovjek kaže da mi je da se vratim u slobodno vrijeme, da mi je da se vratim u mladost pa da iskoristim, da naučim, da se pripremim i tako dalje. Pa znači čovjek vjernik bi trebao onog momenta kada ima slobodnog vremena da ga iskoristava u onome što mu koristi na dunjaluku i onome što mu koristi na ahiretu pa kada imamo slobodno vrijeme mi ćemo ga rasporediti u stvarima koji nam koriste na dunja aluku učićemo informatiku učićemo neke strane jezike učićemo nešto što nam treba nešto što nam je potrebno a ostavićemo dio vremena za učenje Kur'ana za zikrove za dovu za posjetu rodbini za druženje sa porodicom i tako dalje pa čovjek kada ima slobodnog vremena Neće ga provoditi kako ga danas provodi velik broj ljudi pored utakmica, pored filmova, pored serija, već će provoditi ili na način halal i dopušten u pogledu onoga što mu je dunjalučki potrebno ili će koristiti na način u stvarima koje koristi koriste na ahiretu, kroz namaz, kroz kur'an, kroz zikr i tako dalje. Pa je prva stvar koja velik broj ljudi obanjuje jeste slobodno vrijeme i druga jeste čovjek zdravlje. Pa čovjek dok je zdrav, jednostavno, mnoge stvari mu promiću, mnoge stvari mu promiću. Kada se razboli, tada čovjek kaže, e daje meni da se vratim, da budem zdrav, sada bi ja znao koristiti svoje vrijeme, ali kasno. Pa čovjek treba, dok je zdrav, dok ima slobodnog vremena, da svoje zdravlje iskoristi radeći ono što mu je potrebno od Dunjaluka i radeći ono što mu je potrebno od Ahireta. Nakon toga stotinu dvanaestih hadis iz knjige Riyadu Salihin odabrani hadisi iz kojih želimo da se prisjetimo određeni stvari koje smo nekada prije komentarisali. Stotinu dvanaestih hadis od Ebu Huriri radijallahu te alam se prenosi da je Allah poslanik a.s. rekao nikakvog opravdanja. Kod Allaha neće imati čovjek kojim je Allah odgodio smrtni čas pa je doživio 60 godina. Allahu ekvir, jedan interesantan hadis Ne kada ćemo vidjeti ljude koji prijeđu 60. godinu, a i dalje i dalje imaju u svom životu mnogo mnogo grijeha i mnogo harama. Pa kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve upozoravajući ljude, već 60. godine to su godine pozne starosti, je čovjek treba svakog momenta očekivati smrt. Pa kaže Allahov poslanik, neće kod Allaha imati nikakvo opravdanje čovjek koji je Allah posjivio do 60. godine jo on nakon toga umru, a nije se pokajao. Možda insan koji umri u 30. ili 40. Možda mogli nas u danu i kazati, gospodaru, ja sam otišao mlad. Imao sam namjeru da se pokajim kada malo ostari. Ali čovjek koji je Allah poživio do 60. godine, a takvih je mnogo... Neće na sudnjem danu imati nikakav izgovor, neće imati opravdanje pa da kažu pa ja rabbi da si nas jos malo poživio mi bi, mi bi se pokajali. Onaj insan koji doživi 60 godina treba da zna da kod uzvišenog Allaha nema više nikakvo opravdanje. Nakon toga, 121. hadis, odabrani hadisi iz knjige Riyadu Salihin, jedan kratak hadis, kaže postanik, od Ebu Zarara, radijel Allah, trebno se prenosi da je vjerojasnik, nemoj Ebu Zarara pocijenjivati ništa od dobrih dijela, pa ni to da vedrog lica Sretniš svoga brata muslimana hadis Bilajima Muslim jedan lijep interesantan hadis kako islam podstiče ljude da iskorištavaju svaku situaciju i priliku da urade dobro djelo. Pa kaže Allahu bogu sani se leto selam ne moj počinjivati dobro djelo. Došao je čak u nekim hadisima Udjeli pola datuli, nečitavu datulu, pola datuli. Znači čovjek ne treba da pocijenjuje dobro djelo pa kaže Allaho poslanik, ako ne možeš ništa uraditi, nemoj pocijeniti to kada sretniš brata muslimana, da tvoje lice budi ozareno, veselo, nasmijano. Imate ljudi, u džami ga vidiš. On je namrgođen, on je e, ljud, on je zamišljen, on je u brigama. Svi imamo brige. Ali čovjek prilikom susreta sa vratom muslimanom treba da bude ozaren, treba da bude veselog lica i to mu je sadaka i to mu je dobro djelo. Čovjek treba da zna da prilikom susreta sa ljudima ako njegove lice bude ozareno i on time želi znači da ispuni sunnet Bože i poslanika, on će kod uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala zbog toga imati nagradu. <clears throat> Nakon toga, 133. Hadis, hadisi, probravni hadisi iz knjige Rjaudu solihin od Ebu Musa i Lešar, radi Allah, to je se prenosi, da Allah poslanika, ali se letu se nam rekao, kada se čovjek razboli ili bude na putovanju, njemu se piše nagrada sva ona djela koja bi radio, da je kod kuće i da je zdrav. Jedan opet hadis, koji ukazuje na ljepotu Islama i to da se djela u Islamu vreduju po namjerama. Kaže Allah poslanika, ali se letu se Kada se čovjek razboli, to je prva verzija, ili kada otputuje. Čovjek kada je bolestan ne može ibadetiti kao kada je zdrav. I čovjek kada putuje ne može definitivno ibadetiti kao što ibadeti kada je zdrav. Pa uzvišeni Allah znajući čovjekovu namjeru, kaže se u ovom hadisu, kada se čovjek razboli ili kada negdje otputuje, bude mu upisano od dobrih dijela sve ono što je radio kada je bio zdrav i kada je bio kući kada nije bio na putu. Pa znači, primjera radi, čovjek, rećemo, imao je naviku dugo vremena da svaki dan klanja duha namaz i jednog dana se razboli ne klanja duha namaz. Uzvišeni Allah zna, onda je zdrav, on bi taj dan klanjao duha namaz pa mu bude upisano kao da je uradio to dobro dijelo. Ili, čovjek ima naviku da posti dobrovoljni post. Ali je krenuo na put, ne može na putu da posti, uzvišen Allah naređuje melekima da mu zapišu i da napišu mu nagradu dobrog dijela posta, iako ne posti. Zašto? Jer uzvišen je Allah zna da je on kod kuće, on bi tada postio dobrovoljni post. Pa znači, od ljepota i savršenstva vjere islama jeste i to da čovjek kada dijelo kontinuirano radi, Nakon toga ga prestani raditi zato što je bolestan ili zato što je otputovao, njemu se opisuju nagrada kao da i dalje čini to dobro djelo. Nakon toga 143. hadis iz knjige Rijadu Salihim, 143. hadis, probravni hadisi. Ovo je jedan malo duži hadis, morat ćemo ga preskočiti. 157. hadis, probravni hadisi knjige Rijadu Salihim poznati hadis, da je Allah uposlanik ali se leo seram jedne prilike održao svojima sahabima jedan iz, izrazito emotivan govor. Pa kaže ovaj prenosiju sadisa da je Allah je održao govor od kojeg su naša srca zatreperila, a oči su zasuzile. Rekli smo, Allah uposlanik kao da je ovo oproštajni govor, pa nam oporuči. Znači jedne prilike Allah uposlanik je držao govor, ali taj govor bio emotivan. Srca sahaba su Hajde da kažemo zadrhtala, oči su zarosile, zaplakale, pa su se pobojali zbog tolikih emocija da je to neki oproštajni govor. Ode Allahu poslanik, pa kažu Allahu poslanik, evo sina, daj oporuči nam, daj nam neki posljednji savjet. Pa kaže Allahu poslanik, ali se letu se nam, oporučujem vam bogobojaznost. Prva stvar. Oporučujem vam, o muslimani, da budete bogobojazni. Šta je bogobojaznost? Bogobojaznost je da se čovjek sačuva Allahove kazne na način što će činiti ono što je naređeno, ostavljati ono što je zabranjeno. To je bogobojaznost. Da čovjek zaštiti sebe od Allahove kazni, vatri na način što će činiti ono što je nariđeno, ostavljati ono što je zabrajno. Pa prva preporuka poslanika, o muslimani, o moj umete, budite bogobojazni neka imate neprestano na umu da vas uzvišeni Allah subhanehu wa ta'ala vidi nakon toga kaže Allah u poslaniku Ali se selam i oporučuje vam da budete poslušni pokorni pa makaramo zapovijedao zapovjednik bio i abesinski rob veoma je bitno u islamu da ljudi poštuju i da se pokoravaju onima koji su im nadređeni. I to je jedini način kako može jedno društvo, hajde kažemo, da ispravno fercera, da ljudi budu pokorni onima koji su im nadređeni. Pa kaže Allah, poslanik, nakon toga u istinu, onaj ko poživi od vas, ko bude živio dugo, vidjeće mnoga razilaženja, ono što mi vidimo na svakom koraku. Zato slijedite moj sunnet i sunnet upučenih pravednih halifa, čvrstote za njih u Te svojim očnjacima. Kaže Allahoposlanik, ko od vas ostane živjeti dugo, vidjet će velika razilaženja u ummetu I to je počelo već, znači dugo, do dana današnjeg. Pogledajmo kako se umet podijelio. Pa Allahoposlanik daje, daje diagnozu, daje lijek, daje šta treba činiti kada dođu vremena razilaženja, kaže Allah poslanik čuvajte moj sunnet čvrsto se za njega držite i čuvajte sunnet mojih pravednih halifa, pa čovjek vjernik kada nastupe vremena smutnije treba maksimalno da se vrati kako tada, tako i u svom svakodnevnom životu sunnetu Božijeg poslanika alehi seletu kaže Allah poslanik nikako ne slijedite novotarije jer svaka je novotarija zabluda opet nakon što je pozvao umet da se vrati sunetu Božijeg poslanika a njegov sunnet je najbolja uputa Allaho poslaniku pozorava od onoga što je suprotno sunetu Božijeg poslanika, to su novotarije pa kaže čuvajte, čuvajte se novotarija izbjegavajte novotarije, ostavite novotarije doista svaka novotarija je zabluda i ovaj hadis je najjači odgovor svima onima koji tvrde da islamu imaju i neke i lijepe novotarije i ružne novotarije. Allahu poslanik, znači insan koji je e, izuzetno bio e, riječit je zgrojito govorio, u ovom hadisu postavlja veliko pravilo i kaže svaka novotarija je balalet i zabluda. Pa vijednik pa musliman kada nastupe vremena smutnje, treba da se što više vraća sunnetu Božijeg poslanika u svim porama njegovog života, a isto tako da se čuva e, u, uvedenih stvari u vjeri novotarija. Nakon toga 174. hadis u knjizi Rijaldus Salihin odabrani hadisi Svakako, ja sam imao veliki problem da odaberim određene hadise, doista, doista je mnogo, mnogo lijepih zgrovitih hadisa koji ostavljaju veliki trag na insana, ali evo, probrao sam neki. Od Ebu Hureyre, radi Allah, trebno se prinositi, da je lauposlanika, ali se, lajatu i selam, kazao, ko bude pozivao na činjenje dobra, imat će nagradu svih onih kojim, budu, kojim se budu odazvali i na tom putu ga slijedili, s tim da od njihovi nagrade ništa neće biti oduzeto. A ko bude pozivao u zabludu, imat će grijeh svih onih kojim budu se odazvali i na tom putu ga slijedili, s tim da se od njihove grijeha isto ništa neće oduzeti. Hade izbiljžima Muslim. Jedan veliki hadis u islamu, jedno veliko poglavlje, jedna, jedan veliki pokazatelj ljepote i savršenstva islama, kada čovjek pozove ljude u dobro i oni ga slijede u tom dobru, sve što oni budu radili i budu nagrađeni, i on će imati tu nagradu, a ništa neće se umanjivati od njihovih nagrada. Pa primjera radi, ako čovjek nekoga poduči učenju Kur'ana, Kada god taj čovjek uzme učiti Kur'an i onaj njegov učitelj ima nagradu. Kao i on da se ništa njemu ne umanjuje. Pa ako nekoga podučiš Kur'anu, nekoga podučiš namazu, nekome budeš razlogom nekoj ženi da stavi mahramu, budeš razlogom da neko ode na hađ, budeš razlogom neko počne postiti i tako dalje. Bilo koje je dobro dijelo, ti budeš razlogom da ga neko počne činiti kada god taj insan bude činio to dobro dijelo, I on ima nagradu i ti imaš nagradu i ništa se od njegove nagrade ne umanjuje. S druge strane, veoma opasno kada insan poziva u grije, pa ga neko na tom putu slijedi, on će imati veličinu grijeha kao i onaj koji ga čini i da se ništa od njegovog grijeha neće umanjiti. Pa je ovaj hadis, znači kao što je, s jedne strane, podstrijek na činjenje dobrih dijela, pozivanje ljudi u hajr, isto tako zastrašuje. Zastrašuje sve oni koji danas putem medija, direktno ili indirektno, pozivaju u nemoral, pozivaju u grijehe, pozivaju u razrat? Svi oni koji nauče taj razrat, putem njih i njihovih medija, oni će imati grijehe kao i oni koji su činili te grijehe. Pa je ovaj hadis, ovaj hadis je znači e, s jednje strane podstrijek da čovjek poziva ljude u dobro, s druge strane velika prijetnja onima koji ljude pozivaju u zlo. Nakon toga 184. hadis, probrani hadisi iz knjige Rijaldu Salihin, od Ebu Sejda il-Hudrija radijal lao transa, pransi, da Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao Kada od vas, ko od vas vidi da se čini neko loše dijelo, neka ga spriječi rukom, ako ne može, neka to uradi riječima, ako ni to ne može, neka ga onda osudi srcem, a to je najslabiji vid imana. Jedan veliki hadis koji ukazuje da bi životni princip vjernika trebao da bude da preziri grijehe, da se trudi u granicama mogućnosti, kaže, ali ako vidi loše dijelo, Neka ga ukloni rukom. Ovdje se prvenstveno misli da čovjek ukloni rukom u ingirincijama njegovim. Čovjek će loše djelo ukloniti rukom u svojoj kući. Čovjek e, koji je vladar ima mogućnost da zabrani e, određena loša dijela, on će zabraniti da se javno čini loša dijela. Pa znači čovjek prvo reagira rukom, onda gdje može da reagira. U svojim ingerencem u svoje kući. Nakon toga čovjek će osuditi zlo svojim jezikom. Nakon toga čovjek će ako ništa zlo prezirati svojim srcem, ali kaže poslanik, to je najniži dio imana. Allahu ekber. Ono što je mene ponukalo dovaj hadis citiramo jeste: Allahu poslanik kaže za osobe koje nisu mogle grijeh ukloniti rukom, nisu se obratile svojim jezikom, već ga samo preziru imanom, preziru ga, znači svojim srcem, da je to najslabiji vid imana. Gdje smo, braćo moja draga i cijene sestra, onda mi koji priželjkujemo grijeh, koliko puta vidimo da ljudi priželjkuju činjenje grijeha. Boži poslani kaže, ako čovjek prezire srcem grijeh, to je najslabiji vid imana pa kako onda koliko je muslimana danas koji priželjkuju da urade odrijeđeni grijehe. Nakon toga, 208. hadis, probrani hadis iz knjige Riyadu Salihin, iako sam ja mnogo tih hadisa pripremio za večeras, ali bojim se da ćemo morati lagano i privoditi večerašnje druženje kraju. 208. hadis, Allah poslanik ali seletu selam hadis od Muaze ibn Džebela da Allah poslanik ali seletu selam poslao Muaze ibn Džebela u Jemen a ovo je bilo na kraju njegovog života pa kaže Allah poslanik ali seletu selam u jednom velikom velikom hadisu koji nosi u sebi mnoge mnoge koristi kaže Allah poslanik o Muaze ti ideš ljudima koji su sledbenici knjige znači Allah poslanik mu daje instrukcije i priprema ga da bude spreman za podneblje koje koji ide Pa ga podučava i kaže, ti ideš u Jemen, gore su ljudi, kršćani, židovi, imaju oni svoju knjigu, moraš znati kako ćeš s njima razgovarati. Kaže, prvo što ćeš ih pozvati jeste da vjeruju u Allaha. Pa je prva i najveća zadaća čovjeku da spozna Allaha. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, prvo što ćeš ih pozvati jeste da vjeruju u Allaha subhanu wa ta'ala. Pa kažu islamsko učenjaci, prva zadaća, prva obave za čovjeku jeste spoznaja Allaha, riječi La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Nažalost, mi danas živimo u vremenu kada imate hiljade, stotine hiljada i milioni ljudi koji izgovaraju La ilaha illallah i ne znaju značenje La ilaha illallah. Ne znaju šta znači Muhammedur Rasulullah. Šta proizilazi iz riječi La ilaha illallah, šta se negira tim riječima. Nima Boga koji zaslužuje Da se njemu i bade čini osim uzvišeni Allah. Mohamed je Boži rob, Mohamed je Boži poslanik. Pa je prva obaveza čovjeku da spozna Allaha, da izgovori riječi la ilaha illallah. Pa kaže Allah poslanik Moaz ibnu džebelu, prvo što ćeš ih poznati jeste da robuju Allahu. Nakon toga, ako ti se oni odazovu, pozovi i da namaz obavljaju. Pogledajte, braćo moja draga i, i sestre, Prva stvar u islamu, nakon što čovjek uđe u islam, jeste namaz. Nažalo, živimo u vremenu kada se velik broj ljudi, velik broj ljudi, indolentno odnosni prema ovoj islamsko, velikom islamskom principu namazu. Pa kaži, Allahu poslanik Moaz ibn Djebelu, ako ti se odazovu u namaz, pojasnim, pojasnim da im uziš in Allah s.a. propisao zekjat. I onda na kraju, Allahu poslanik, selam. Postavlja jedno veliko pravilo i kaže Muaze, čuvaj se do vima zloma. Način lož da živimo u vremenu kada je mnogo nepravdi. Kaže Allaho o Muaze, čuvaj se do vima zloma. Između Allaha i tog insana kojim se čini nepravda nema nikakvog zastora. Čak kažu islamsko čenjaci, pa čov, čovjek kada čini nepravdu nemuslimanu i taj nemusliman zadovi traži od uzvišnog Allaha da ga kazni, uzvišen Allah sve na će pomoći tog svog groba. Ovo su braću, moje dragi i sestre, neki hadisi, a ja sam još bio pripremio dosta nekih odebranih hadisa. E, volio sam da se prisjetimo nekih najbitnijih hadisa koji su prošli e, s nama u prijevodnim nekim predavanjima. Za kraj, Za one koji su se nakljeno uključili, da pojasnimo zašto smo večeras imali ovaj poseban ders. Ovo je, inšala, posljednji ders u ovoj godini u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin. Od sljedeće srijede mi počinjemo, inšala, jedan novi serijal predavanja svakog, svakog radnog dana od srijede i sljedeće, počinjemo sa dva školska časa. I tako ćemo pokušati cijeli januar i februar, pa možda i mart, želeći da ljude, početnike koji se vraćaju u vjeri, podučimo osnovnim propisima koji su im potrebni u svakodnom životu. uzećemo tri prijedmeta, islamsko pravo fik islamsko vjerovanje Aqaid i uzetićemo sunnet Božeg poslanika radići najvjerojatnija, najodređena odabrana poglavlja iz knjige Sahih ul-Bukhari i iz knjige Sahih ul-Muslim znači dvije najvjeroj hadijske zbirke da se upoznamo sa određenim odabranim hadijsima Allahog poslanika alaihissalatu wasalam iz Bukhari i muslima tako da Pozivam vas, ako Bog da, da od sljedeće srijede budete sa nama, znači pa nadalje u svim radnim danima poslijaci imat dva školska časa. Mi ćemo se, ako Bog da, potruditi da nagrada za one koji budu najredovniji i nagrada za one koji budu najuspješniji jer ćemo nakon što završimo tu školu islama napraviti jedan veliki ispit. Oni koji budu najredovnije pristojali i oni koji budu najbolji sa rezultatima, potrudit se da obezbijedimo odlazak na umru za nekoliko osoba za onoliko osoba za koliko se uspijemo ako Bog da snači za e, donacije za umru. Pa vas pozivam ako Bog da od sljedeće srijede da budete s nama da pripremite sveske, da pripremite olovke. Znači imat ćemo po dva školska časa od srijede u svim radnim danima nakon jacije namaza po dva školska časa. Molim uzvišnog Allah subhanu ta'ala da nas pomogne na putu šire njegove vjere. Molim ga subhanu ta'ala da nam bude na sljedećem danu i na kraju subhaneke. اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا استغفرك واتوب اليك